ти часто говориш про свої справи, це іноді набридає. Що ти маєш на увазі? Я тобі якось натякнув, ну, про справу, яка принесе не один мільйон. Ти навіть зацікавилась, взялася гадати на картах. Братися чи ні? У тебе завжди грандіозні плани. Цікаво, що сказали карти, втрутився Караваєв. Лягли вдало, знічено відповів Баскін. Караваєв спостерігав за обома. «Дівчинка непогано тримається, але вистачить її ненадовго». До таких ігор вона не звикла. Баскін хвилюється не менше за неї. Не розуміє ще до кінця, що ця лапонька допомогла їм завалити всю справу. Не хоче розуміти. У двері подзвонили несподівано і наполегливо. Ольга мало не впустила чашку. «Хто це? Ти кого чекаєш? швидко запитав Баскін. Ольга розгублено замотала головою – Відчиніть, порадив Караваєв. Комусь припекло. Позвонили ще раз. Ольга поставила чашку і пішла відчиняти. Якщо шукають мене, могли зателефонувати. Я лишив вашим людям номер. Пробормотів Баскін. Ходімте, зустрінемо гостей. Караваєв підвівся. Сталося те, чого так боялася Ольга Соломіна. До квартири не увійшов, ввалився Олег Баскін «Господи!» – промовила Ольга, побачивши його розбите обличчя «Олег?» – до нього поспішав здивований Юрій Іванович «Чому? Що з тобою? Що сталося?» «Що тут відбувається?» Каравай готувався до чого завгодно «Тільки такого повороту подій він не передбачав» Олег вже не злився на Стаса, не горів бажанням помститися. Навпаки, був дуже щасливий, що при ньому немає грошей. Одразу здогадався, що за людина поряд з батьком. Вляпатися можна було елементарно. А швидко порахували варіанти. Швидко. Хто це, вказівний палець Караваєва, витягнувся в бік Олега? Мій син Олег. Юрійович, коротко відповів Баскін А, його не було тут, у місті Він у справах їздив до Києва Вікторе Сергійовичу, даю вам слово честі, він не в курсі Олег переводив погляд з батька на Караваєва Я нічого не розумію Ради Бога, що з тобою? Дурна історія На шосе, прямо на в'їзді в місто, якась дівуля голосувала Я, придурок, зупинився з нею було ще троє, пацанва, років по 16-17. З огляду на нинішні часи, це вже не пацанва, зауважив Каравайо. Згоден, кивнув Олег, змусили їхати на хімічку. Куди-куди? Це у нас район так називається, там хімкомбінат поряд. Це околиця. Там пустирище недалеко. Завезли на те пустирище, забрали всі гроші, я, звичайно, добровільно не віддавав. У вас багато було з собою. Хараваєв здавалося, дуже зацікавився цим випадком. Карбованців з справа не в тому. Я, в принципі, нічого їм не віддав би. Навіть занюханого карбованця. Коротше, отримав, мало не здалося. А машина? Вони її не забрали? Ні. Перерили там все, шукали, мабуть, гроші. Що з машиною робити? Покататися і кинути? Може, ніхто з тих і водити не вміє. «Чому ви приїхали сюди?» «А чому стільки запитань? Ви з міліції?» «Тату, це слідчий? Якого взагалі біса ви тут робите?» «Я Віктор Сергійович Караваєв, друг вашого батька. Питаю, бо мені цікаво. «Ви роздивилися хоча б одного? Варто, по-моєму, звернутися до лікаря і в міліцію?» «Можна я сам буду вирішувати, куди мені податися з моєю розбитою мордою?» «Бачу, ви любите...» Потеревенете. вибачте за тон, але я справді накручений І хочу побалакаю з вами, але після гарячого душу Олег відсторонив рукою батька і замкнувся у ванні Олю, зробіть молодій людині кави, йому треба оговтатися, заспокоїтися, займіться ним Караваєв широко посміхнувся, не приховуючи штучності своєї посмішки Навпаки, підкреслюючи це Гаряча вода розслабляла Занили синці й садна, але скоро все пройшло, стало навіть приємно. Стоячи під струменями води, Олег обмісковував свої подальші дії. Цього караваєва слід остерігатися. Покладеш пальця до рота, схаває тебе всього від маківки до п'ят.